Bueno, jarraitzen duzu ez zentelik erratiko erretegi antzuten eta oraingoan tokatzen zaigu ba erratiari buruz hitze egitea eta horretarako zentelik erratiko lagun batek harri dugu nola ez? Ba? Julen, Julia en kaixo Julia -bon -bo, zentelik e ba bo, Auto bombo auto pues, bai bai qué hostia no este <laughs> este medio tan guk ere bai Eh... Bueno, gaina, esan behar dugu, arrazo iba badauka gula, es gaudela enoain, <tose> <hay, tose> autobomboa egiten serbaitea dago, de... ez da audienzia aigoza egulako, ez da kimia, xare, eta ez es daukagulako gehiago <tose> kontatzeko, go, ditugulako <tose> sí, gauza asko, baino, eske que asuntoa da, hortikan, zurrumurroba dago, eta ere kereba, ikusi ditugulako kalean, ogeite iruan, zentzelik erratikoek, kolpe bat emango duzuela. Oh, hostia. Zerdone, orai. zerdone. Bueno, pues kolpe ademán, aparte, bueno, beste konotazio batzuk daudela hortikan, Ba, larun bat ontan, mogambo aretoan hor trintxerpe aldean Ezentzilik irratiak antolatu dula e, jaialdi, kriston jaialdia Eta bertan, pues, kolpe amango dugu, e, jendeak ere kolpe emateko aukera izango du Eta bertan, ba, bueno, aukera jarra izango dugu, ba, oso ondo pasatzeko Giro polita eta, ez dakite, lagunen arteko ha eta, eta, bueno, eta baitar ikusteko hainbat antzerki entzuteko musika talde baitale, eta, eta jateko ba, bueno, janari goxo-goxoak eta veganuak Horein e, txen komentatuko ditugu zein diren antzerki hoiek eta talde hoiek eta baina neil galburatzen zaidan amabio orduko festa mm hainbeste -hmm. aspertzen zelazte zentzirik ekoa beste larun batetan alla, Ezak... Ze, zein dara zuen aspertzen zareten lako Ezak, edo zergatik zarete esaten duzun mazuk ere irratikoa zaren lako baina bueno <laughs> Bueno, ba, Amabio urduko festa, ba, bueno, ikusita zenulako egoera prekarioa daukagun, urterokoa, ba, ez, ez da albiste berriak, ez da ere, baina bueno, ikusita zehoz ere inbargenuela udara eritzi, baina olen, ba, buratu zitzaikun, ba, kontxo, aurten ere bai, ba, goita sortzi urte, goita bederatzi urterako bidean gaudela, ba, zehoz ere inbargenuela, e, bentsap publikoari begira, Eta baitare horrekin, ba, alba da, ba, bueno, zio zer lortu, ekonomikoki, ba, irratia laguntzeko eta bueno, sostengatzeko. Egoera prekariko esaten duzunean, da dirua. Bai, batez ere, bai. dirua, ez? Eta, eta bueno, ala ere, horrela baitare izango dugu aukera polita ba, irratian, irratian inguruan edo irrati zalde, Edo ez, bai, irratiarekiko, ba, bueno, ba, simpatia edo zerbait kuriositatea bueno, duten entzat gede bai, bai, bertan topatzeko aukera izango dagu. Eta bai, amabi ordu, pues bai, amabi ordu, edo gehiago. Amabi, ba, or, amabi ordu, boste urogatik, ateatzen da, ba, satiketa egiten, nien naiz amabi sati bost. Zerberro gai sentimo, berro Gainer entzun dugu goor beste saio batean baita ere esaten dutela garinbak eta kalimotxoa euro batetara, gainer. Hori da, Moganboko prezio popularra mantenduko dira. hau da, ba, bueno, era mansazoe eh, vasparre, bueno, pues po, por chico abete do. Chanponekin kanbiak, Euskalo. Eta bueno. Go jarriko de gainotzekoa, eh, diversiorako zea tresnak. Vale, ba, osondo, orduan, bale, ya badaki gues dela aspertenean zaretelako garelako, baizik <risa> eta irua behar dugulako, gure lagunekin ere elkartzeko, eta orduan, ba, bueno, agian, ba, eta gubaini baino nazko sobretu esagutze dituzula, azteko, barratxaldeko seitan hasiko gera, seitan irkiko dirateak, eta or, azteko bian zerki izango ditugu, es? No Ai. estoy para nadie, mm. jota e pedra da zen eskutik, eta sobrevivir en un baso, Teatro Kemadura kompainerena. Hoxe, hoxe, da. Ahorreatu zerbait. Bueno, ba, e, lehenengoa, bueno, ordenaz, suposatzen dala izango dala, baina, bueno, ikusiko deguzeren, eta falta zaigu gauzatxo, ba, konkretatzea. Bueno, prinzipios, e, arratxalea irekiko dute e, Teatro Kemadura, lehen Kemadura Teatro, baina no la pasa da, denbora bat, eta, bueno, ba, ya truko hartu dioten, edo, loko zerbait, baina da, Teatro Kemadura, Madura, Madura zeroko bidean doan antzerkia, Eta bertan, pues, eh, irratikokide historiko bat eh, daukagu, lauriña, eta Josunerekin batera, ba, lehen eh, komo-komo-koko-kome-deskoko-poko antzerkia egiten zuten, obra hori egiten zutela, ba, beste obra berri bat eh, nahi zuten egin, eta lehengo saiakera eta edo, arkez pena, ba, bertan izango dugu, larun batuntan, 8 8 8 mogambon. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 So, bueno, pues Mano oso, oso esaguna diran ikus dira eskualdean, eta baita ere, bueno, eta egipuzkoan, bueno, Euskal herrian... Oh. Barre, barrea ziurtatuta. Oh, oiga, oiga. Eta ondoren, ba, bueno, etoriko zailgu eh, Javi Barandearan Pedradas, J.B. Pedradas, ya una, eta bertan, pues, eh, bere monólogo bat eh, eskainiko digu, No estoy para nadie, hau da trilogia baten barruan, lelengo trilogiaaren partea da, Pepinos Podridos en el frigorífico, Bigarren partea no estoy para nadie eta pues bueno, bidean dago. Esan Esanbarre goiko eskola nikusi aliz nuela estreñua eta bueno, eh ba baitare barre egiteko aukera galanta dela, alaebra ke aipatu aipatzen du, ba bueno, obetu dela, abetu duela obra eta bueno, ba bertan eskainuko dela, ba ya aktualiza ez. Eh? So, Orrun baita ere hori izango dugu, bueno, ba, polizia nazional baten e, peripetsiak. Mm -hmm. Kontatuko ditu. Oh, Gaina egunarekin, badator, bai? Bai, Baila. Arte, Baila. Buchisio, Baila. bai, bai, bai Hori, seitarditatik Hortarte horretan Seitardia, karte, muchikora bere Akalculazen dugu Eta bero, orbiatzita Txartelen jartzen dunez safari mundial Ikusi zaitu gonuntza zarten, paellera batekin Eta kise diametro dukan paellera honek Ba, gutxinez metro bade diametro bai es, Edo bueno, bai jo, bueno, bueno. ba, bueno, bai dun aposetoros bai, Bueno, ba, chapela hundi bat Habian horrekin megatricornio bat Eta, que baitare Bueno, e, prinsipioz, e, e, salduko, bueno, asuntoa da, afaria, ba, egingo diaguna da, bueno, artisten zako, afari bat izango dela, eta beste bat, ba, bueno, e, ba, bertan agertzen den jena barran jarriko dugu salgai. Hau da, ez dugu iz, egingo formatu afari zea guztion arteanola, zer enta parte, luzatzen zaigula gero, konsertutarako denbora eta Pues bueno, baitara pizka barratica hartzen badu jendea, pues bueno, baitara aportazio ekonomikoa, pues bientza tierra zer geio eta azkarrago izango dena, garbiago. Ordun, eh, berez baia <laughs> eta muy artista en zagó. Pues bueno, bada, noski, eh, doñe gañontzeko gañontzeko zer fala eh, ez balfela, ez e, albun, em, hamburguesa vegetalak. Baitare izango dia, bokata, eh, tortia patata, veganoa, eta empanadillak, oker ez managoa. Mm, izen horiek entzun da, pentsatzen du jota tofu zaiokoak, oixe, eta txengurrite gaiazten du zaiokoak, ikongo diren la... Jota oso, fuego, jota tofu. O, oso contento. Oizera, oizera, bera hien lagunduko digute, eta eskerrak, eskerrak hemen emendikan, eskerrik asko. Eta, bueno, hori, afaldu ostean, beintat esan behar dugu atxalekoa, ba, aurrak dutene, edo, ba, aukera dutela bertaratzeko atxallean, ez? Mantzekia ikusteko, edo? Eta ja, ent, e, bueno, afalri ondoren, etorriko da zapatilla. Gaueko amartarretan, kontzertuak, ez da? Kasernarat, inkognita, eta isuriak. Oiz, eta, uharzoa aldeko taleak dinak, e, kasernarat, eguno, duela gutxi... Asi, asi berri den taldea, baina, bueno, e, trajektoria da dara mate, e, aribezor, Mikel, Gaby ba, Razzel, orain gaur egun odioko basu jolea dena. Eta, Berta nengo dute, irukoote bat, e, bez, diskoa utzi dute irratian, da, akustiko antzeko bat, baina, zuzenean ere bai egite dute bateriarekin. Horrun, bera, ba, bueno, Berta nintzuteko aukera polita izango da, usteet, lehen gotariko kontzertua izango dela, baiaran e, usteet, E, zuzenduko dit, Mikel Jaunak, baina, bueno, <laughs> e, beraik irekoko dute gaua. Eta jarraian, etorriko dira, inkognita inkognitadia pasai gazte batzuk, e, goiko eskolanen zeatzen dutenak, e, punk estiloa jorratzen dute, e, tartekatze dute beraien abesti batzu, ba, bertxio mitiko batzuekin ere, bai. Eta, bona, aukera, aukera polita da, baitare, ba, bueno, ba, koreatzeko abesti mitikoak, gorre, basua do, zer, boteien eskuan, eta, bueno, adeno, posi-posi kontentu-kontentu eta abesarkatuta, e, abestuko dugu inkonita taldearekin. Eta konzertu bukatzeko baitare ere taldea berriaz da, isuriak. Hori da, isuriak, bai, berria taldea, baitare beraien kidea bueno, trajektoria baren izan dutena, baito iltaldetikan, eta, eta luze bat. E, Bertan, bueno, ba, arkaitzan intzuten dola gutxi, dola pare batola ola aurkezpena. Kriston e, Festa, por cito. Ba, Kriston Festa, festorro, e, bueno, despiporre... Madre do Madre, eskainiko digute, ordu nore, ba, bueno, parrandarako, aitzak eze gufaltako, ordu ba, nore, bueno, bertan isuriak alaituko digute, konzertuen bukaerako zea o bide hori, baina gero, gero daukagu, ba, bueno, DJak, Hori da, ze hori na? bukatzen denean, berez, gujarretzen dugu jaiarekin. Bueno, esan behar dugu talde hauek, azer naratinko nintatik daizuriak, ba, bueno, saioan zeharen izango ditugula lagaur, ah, pues egitenari gaina, Osa. eta gero baita, ba, web horrian entzuten ere, baldin mazarete, gure elkarrizketa hau, ba, web horrian ere begiratu, zehortxe ere, ba, ikusiko zueloturak, ba, beraien bideoak, eta arkaitzako harkaitzako no. adibidez, eh, kontzertu horri dago, dago, bai, eta azer naraten lagausa soma joak ere, bai, bideoaren pues bat Oso ondo. Nola lan egite dezuten eh? zintzilik ekoek. Eh? Bai ez, e? Una pasadori, bai. bai. Elkarrezketa egin beharko dugune batean. Horain bai dezue, esaten dezue, esaten dezue, zuek. Bueno, eta gero, ose, abe, jaia bukatzeko? Bueno, ba, DJ KX, KX, edo, ez dakit eh, asko bere inguruan. Baina DJ Love bot eh, nien inguruan, pues, bai, bai, ez dakit badaki dela, irratiko kide bat dela, playlista joan ibiltzen dana, eh, goiko eskolan gau pila bat elaitu eh, diguna baita ere, eh? Eita, bueno, va ba, bi DJ Lowbot eta DJ KX hoeekin, ba hongo era, ordu chiquita chikiagarte, ba 12 ordo egin arte, 10 ordu ordoin arte edo edo goizeko amaia arte, esakita. Uste manga eta hori dena, etori de na, bueno, gobrache sta, Trincherpen, Mogamboan. Trincherpen Mogambo, bakizote azkoen kalean, ba justu mm, Donostiko aldea den Espaloia Ezkerreko, Eskerreko igutzen bazarete eskerreko Espaloian. Ba, dago justu kutxa badago, horti pasa ondoren, Eskerraldean, e tailer mekaniko bat eta horren gainean. Eskaiera bat zuki go eta gero hor dagoen ja historikoa da Mogamboko. Historiko, Nik ostu eh? jende gusteak azagutzen dula, ta bueno, Eskarak ema berdiego bait ara Mogamboko ei, eh, ¿es? Noski, noski Mogamboko ei, eh, besarkan diantiba 30. Bueno, asieranti kan planteatu genian estikan, se kontzertuak antolatzeko eta rollo hori, ba, bueno, dena izan da erreztasunak, eh Tratu berezia gainera eta, bueno, bueno, oso jatorrak eta, bueno, mila esker, ba, eskaintzea gati, ba, alako lekuren bat, e, ogarzo alde maian egia san ba, gutxi dauzkagu la, ez, antolatzeko kontzertuak edo kitaldia, edo autogestiorako, ez, ba, zehozer nahi dugunak egin e, irratian kasuguntan, ba, eskerrik asko, mogamori, eta aurrera, ea, urte askorako... Oye, vete y yo nada no, mordo batizango ya baño que yo tú Habla le engurtean de... en el alcares que estaba y tal, tal, tal. oiga renurtemos gaselar pues Uy, Ea, que... tamale, no, o o sea. ya infinito Bueno, baiule, ba, mi esker, irratira gertzea gatik. Nada, bertan eh, intzan, oseak. Eh, que... que... <risa> hartu desa que zupea, era ondio horita bestelekure batean jarriz, eh, menes da que zinguzgun horreki, mani. Oizkala, oizkala. Oizkala, eta bueno, larun batean ikusiko geha. Oizkala, venga, eurre, eta venga, venga animatu jendea, eh, larun batean mogan bora, venga.